для полегшення польоту. «Ну, та й чого ж ти, друже мій?» – голос питала Марла, читаючи свіжого і іллєвого листа. З того всього закидався фенозипамом і, ледь відійшовши від нього, скликаєш своїх друзів напитися аж до суботи. Зрештою, якого біса я питаю? Невже не ясно? А ясність таки була під питанням. Бо Ілля був особою не менш контроверсійною, ніж сама Марла. Тон його листів міг змінюватися по сто разів на день. Він то вистиляв перед Марлою всі свої коштовні нутрощі, обіцяючи їй бозна що і бозна скільки, то вираховував, за скільки точно днів все підійде до невблаганного кінця і вони просто зможуть зустрітися, накуритися і посміятися, з усього цього Марла терпляче відповідала на його листи, інколи переживаючи, що в неї недостатньо гострих емоцій і що вона так швидко звикає до будь-якої нової халепи. А потім знову починала паритися через дрібниці, штучно викликаючи в собі якісь хвилювання й марення. Марла просто не хотіла нудитися, не хотіла у свій власний спосіб. Мішки під очима від фенозипаму. Фактично, самі. Чотири пігулки фенозипаму. Чотири години повної амнезії. Але ти бери тільки одну. Ілля вклав у Марлену долоню пластикове пуделко з ліками. Вперше і в останнє. Ага, просто щоби подивитися на світ твоїми очима. Марла висипала кілька пігулок у руку і нахилилася до Іллі, цілуючи його в шию. Він посміхнувся, забравши руки від керма, і повернувся до Марли. Щоби побачити світ моїми очима, таки довелося би зжерти всі чотири. В Іллі на прийом цього препарату вже не нового покоління була своя причина. Він боявся літати в літаках. Підвозячи Марлу в аеропорт, він розповідав, які на нього видіння находять, як тільки він займає своє місце в салоні. Відразу уявляю собі, що отот щось почне стукати, крило задимиться і зрештою відпаде нафіг. Здійметься дикий верск, окуляри худого дядечка-дослідника, що сидить у середньому ряду, Віп'ються прямісінько в око товстої тітки, що сидить на місці А біля вікна. Вона зарепетує так, що мене вирве. Ого, по-моєму, це весело. Я би на твоєму місці так розважалася. Та, блін, я так порозважався, якось був із фенозипамом, рятуючись від нещасного кохання, що за тиждень встиг купити машину, розбити її. Невідомо, куди витратити 20 тисяч баксів і одружитися. А потім ще й нічого цього не пам'ятав. Дуже і дуже якісна амнезія. Кльово. Що ж, і я спробую. Зрештою, ніякої амнезії Марлі не хотілося. Місяць прожити на марудній середньоширотній факінні Україні з того всього виявлявся місяцем майже 100% драйву. Я нарешті жила, вже котра видихала Марла. Дякую тобі, Ілюха. Ти просто вирвав мене з мого комфортного туману, де я пленталася останні три місяці. Звісно, що з Марленої голови хутенько вилетіли всі кризи і загострення ситуації, пережиті за ті ж три місяці, залишилося тільки відчуття невимовно тупого і легкого, нудного й одноманітного буття, де основним Марленим завданням був щоденний вибір ресторану і перевірка електронної пошти, що час від часу таки переривалася слабким зусиллям написання якихось статей. Чи так це все було? Ілля посміхався. Марла не могла достеменно сказати, хоче він, аби вона залишилася чи ні. Він, як відомо, був особою контроверсійною. «Якщо не вийде зробити тебе моєю дружиною, залишу коло себе за контрактом», написав він їй у повідомленні попередньої ночі. Сидячи напередодні у кав'ярні на бульварі Шевченка і поїдаючи неймовірної помпезності десерти, Марта з Іллею мали, що називається, серйозну розмову. «Я придумав, як зробити так, щоб я не почувався худобою». Я просто вкладу в тебе гроші. Все таки вкладу, і на тобі ж їх робитиму. Тільки музику треба змінити буде. Ну, навряд чи з мене вийде солоденька дівчинка поп співачка. А нафіги не потрібна нам солоденька дівчинка. Потрібен імідж такої гостросексуальної лоліти, хоча ти вже й старша, звичайно. Такої дівчинки, яку би до смерті хотіли товсті дядьки з грошима, і щоб вони ті гроші з радістю викладали. Ти ж англійською говориш? Угу, і французькою.